Його вечорам судилася найбільша слава. Відтак тодішня російська еліта і провела акцію переманювання Гоголя у російську літературу, чим вбивалися два зайці. Обезголовлювалася українська література, яка почала активно розширюватися, а водночас російська здобувала собі ще одне велике ім'я В. Шевчук. Проте Гоголь ще поривався в Київ. Та коли сі до Максимовича 1833 рік, він ще називає Москву Старий Бабай». Мріяв про Київ. Туди, туди, в Київ, у стародавній чудовий Київ. Він наш, він не їхній. Чи ж не так? Там і довкола того чиняються справи старовини нашої. Він ще мріяв стати професором у Києві. Тоді б він назавжди залишився на батьківщині. Поривався написати Шеститомну історію України Він взагалі захоплювався історією своєї многостраждальної, але і героїчної вітчизни Студією «Українські народні пісні» зібрав їх близько 400 літописи У статті «Погляд на утворення Малоросії 1834 рік» доводив, що українці – цілком окремий народ, не тотожний московському Але росіяни не пустили його до Києва Бо тоді б втратили назавжди, Україна його назавжди здобула б. Не пустивши до Києва Гогуля, призначивши ад'юнкт професором Петербурзького університету, аби він збив свою охоту до викладацтва, але ще встигне з'явитися його друга українська книга, хоч і писана російською, владичною мовою, владичної імперії, як час покаже, остання. Збірка Миргород, що відкриється знаменитим Тарасом Бульбою. Але книгою Миргород і завершиться Гоголь як український письмен. Його вже притягнули до російську літературу, і він на вершині слави стає назавжди російським письменником. А це означало стати співцем не свого народу, який його породив, а імперського народу, панівного, стати співцем імперії, яка душила його батьківщину. І він після довгих вагань, Зваживши всі за і проти, стає ним, співцем панівного народу та його імперії, що душили його власний народ. Віссаріон Білінський і захоплення писатиме в одному з листів 1940 рік. Важливо, що Гоголя починає цікавити Росія, її доля. Він журиться нею тому, що побачив, що є в ній люди. Хіба на батьківщині етнічний Гоголя не було людей, і винесе як вирок що оскарженню не підлягає. Космополіт-поет, цебто український поет, скінчився і робить місце російському поетові. Ура і ура! Вищий світ Петербурга прийняв Алороса як свого і визнав його за великого російського письменника, особливо ж після петербурзьких повістей, після «Мертвих душ», що громом прогріміли в Росії після «Ревізора». А вже року 1844-го він у листі хвасатиме, що поєднав у собі дві природи – хохлика і... Ні, не кацапа, а з повагою – росіянина. Наївний. Наївний. У цьому листі підтвердить. Сам не знаю, а до того знав і добре знав, яка в мене душа – хохляцька чи російська? Знаю лише те, що ніяк не дав би переваги ні малоросійський перед росіянином, ані росіянину перед малоросіянином, але досить швидко він перевагу все ж таки не дасть, змушений буде чужому, а не своєму. Чим і підпишу собі вирок. Коли йдеться про творчу еволюцію Гоголя, зазначатиме Юрій Алуцький, то те джерело збагачення, яким була для нього Україна, висохло. І у своїх подальших письменницьких, мистецьких та релігійних пошуках письменник звернувся в інший бік це воло його поза рідну країну, на чужину, до неспокійних блукань і самотніх духовних розмислів. Спершу він був ще на верхіві своїх творчих можливостей і творив два шедеври ревізор і мертві душі згодом його надмірна заангажованість релігійними і моралістичними проблемами призвела до руйнації його таланту, а відтак і самої особистості. Він ще не відчував руйнації свого таланту, коли зробив остаточний вибір на користь чужого перед рідним.